Második fejezet Egy nő mindennapjai A következő napok meglehető forgásban teltek, amit főleg az Abel de Marigny által az üzletbe rendelt szabók keltettek, akiknek kettős feladatuk volt. Egyrészt olyan ruhát készíteni Szofinak, amelyben megjelenthet az udvarban, másrészt pedig, hogy hírül vigyék a városban, az Olimposz illatainak parfümmesternőjét, maga a király és Pompádúr márkinő hivatta magához? Hiába, már ennyi vérbeli üzletember volt, aki igen jól értett a stílusos hírveréshez. A nagy nap reggelén, aztán maga Cserves Leonardo Mester, a fő szabász jött el, hogy Szofira igazítsa udvari öltözéke darabjait, a fűzőbetétet, amelyet Létraszerűen elrendezett, lefelé egyre kisebbedő pipacs piros díszítettek, az ezüst atlas sejem szoknyát és a fehér és piros virágokkal telehímzet mantót. Kétségtelen, hogy Szofi soha életében nem viselt ilyen elegáns öltözetet. Mégis esetlennek érezte magát benne. Hisz a mantó uszája olyan hosszú volt, hogy attól félt az első rossz mozdulatnál megbotlik majd benne, a szoknyát pedig oldalirányban olyan széles, merev csontból készült vázzal támogatták meg, hogy az sem tudta, hogyan fog elférni a hintó ülésén. Ah, mire azonban Versályhoz ért, megnyugodott kisé, amiben segítségére volt saját parfümje is amit csak ritkán viselt, hiszen legtöbbször az üzletében is illatokkal dolgozott, emiatt nem zavarhatta összeszaglását saját parfümjével. Ez volt az egyetlen keverék, amit soha senki másnak nem készített el. Atargatis, Az ókori görög istennő, akit az utókor szinte elfelejtett. Szofi is csak véletlenül bukkant nevére egy könyvben, a római időkben a keleti provinciákban imádták. Ott ő uralta a termékenységet, a termést, a természetet, a szerelmet, a gazdagságot, a holdat, a művészeteket, a képzeletet, az intuíciót. Egy szóval szinte mindent, ami a női istenségekhez köthető. Ezáltal számára ő volt a legösszetettebb istennő aki íj módon képes megérteni és befogadni a többi női istent, vagy ha szükséges, felosztani a magát köztük. Illata ennek megfelelően nehezen meghatározható. Egyszerre édes és fűszeres, karakteres, mégsem különc. Egy olyan illat volt, amelyről mindenki úgy érezte, hogy már találkozott vele, mégsem ismeri fel. Éret volt, mégis pajkos, időtálló, mégis izgalmas. Alapillatai közé a pézsma, az ámbra, a tubarózsa, a tonka bab és a cédrus tartoztak, no és egy hangyányi agarfaolaj. Szófi egyik kedvence volt ez a keleties illat. Az arabok szerint Mohamed próféta az agarfát maga hoztál el a paradicsomból, így igen nagy tisztelet övezte felé olaját is. Fás, gyantás, a szantálfához hasonlóan misztikus illat volt, csak annál jóval mélyebb, tömörebb karakter. Jól kikönnyítették hát a szívillatok, azok közül is elsősorban az ilangilang, -ilang, a bazsaróza és a hárs, még fejillatai közt a geránium és a bergamot voltak a dominánsak de egy hangyányi tubarózsa és májusi rózsa is kapott helyet a receptben. Kényes egyensúly jellemezte ezt az egyedi harmóniát, Szofinak gyakran úgy tűnt, az illata bőrén annak függvényében mutatja meg egy-egy jellegzetesebb arcát, hogy ő maga milyen hangulatban van éppen. Minden esetre aznap a számára idegennek ható, Túlságosan terebélyes és hivalkodó öltözett dacára is úgy érezte, visel magán valamit, amitől igazán és maga és magabiztos lehet. Idegessége azonban hamar visszatért, amint behajtottak Versály kapuján, ahol is hintaja ezúttal a fő lépcsőhöz kanyarodott, és nem sokkal távolabb megállt, több tucatnyi várakozó fiáker és hintó mellett, melyek között az ő járműve volt a legszerényebb. Egy pillanatra megrémítette a kapukon és ajtókon át a kertbe, és a kastélyba be- és kihömpöjgő tömeg mérete. Mintha a kastély nem is a királyi család otthona, hanem egy valóságos átjáróház lett volna, mely megdöbbenésére egészen rossz arcú alakok számára is nyitva állt. Kiknek hiába oldalán kard, az alig ha utalt valódi nemességre. A lány el sem tudta képzelni, hogyan fogja megtalálni Marinyit, majd a márkinő lakosztályát ebben a tömegben, a számára ismeretlen folyosók útvesztőjében. Ám egyszer csak észrevett egy inast, aki Libériáján Abel de Marinyi címerének színeit viselte, és aki amint meglátta, feléje sietett. Ez a férfi volt hivatva átkalauzolni a lányt a tömegen, és a mérhetetlen mennyiségű aranyozással, stukkókkal, színes márványal és sejemkárpitokkal borított falú termeken, amelyekben porfírkandallók, hatalmas velencei tükrök és kristálycsillárok díszelegtek. Szofi úgy elámult az elétáruló krőzusi pompán, hogy a Márki Inosának többszer is be kellett várnia, nehogy a lány elmaradjon mögötte és elveszten a folyosók szövevényében. Végül a férfi megállt egy ajtó előtt, amelynek nyílása szinte beleveszett a sárga sejem tapétába, amit akarta. A rejtek ajtó mögött újabb folyosók tűntek fel, szerényebbek és szűkebbek, de nem kevésbé keszek uszák. Végül az egyik ilyen átjáróról egy szélesebb előtérféleségbe érkeztek, ahol néhány idegen nyelven beszélő és külföldi divat szerint öltözött úr várakozott. Csodásan festesz, szorította meg Márinyi kedvesek karját hátulról. Ha, Abel, a szívbajt hoztad rám, de legalább itt vagy. Már attól rettektem, hogy egyedül kell bemennem a márkinőhöz. Ugyan miért? Hiszen találkoztál már vele. Láthattad, hogy nem emberevő, sőt. Na jó, de ez most más. Olyan, mintha valamiféle audienciára érkeztem volna. Nagyjából úgy is van. Ha nem figyelj, az első lecke, ne szólíts Abelnek legalábbis mások előtt ne, bökött fejével egy távolabbi alkófban plegykákodó hölgykoszorú felé Márinyi. Ezeknek a rangok és a címek jelentenek mindent, Akit ezekről elfeledkezve szólítanak meg, az egy életre megsértődik. Akkor mások előtt hívjalak Marinyi már kinak? Vagy egyszerűen csak Márényi-nak? De Jean előtt nevezhetsz, ahogy akarsz. Ő mindenki nagy megbotránkozására öcsikének hív. De mond, elhoztad a parfümjeidet? Nem, azokat otthon felejtettem, mit gondolsz? Itt van az inasod kezében. Abel hátra pillantott a gyöngyházberakásos csinos ládikóra, amit Inasa még a hintója mellett vett át Szofi kocsisától. Remek! Hanem ki ezek az emberek itt? Azt hittem, ezt te fogod megmondani nekem. Ha jól hallottam, németül beszélnek. Nem sokkal később nyílt az ajtó, és egy méltóság teljes, horgasorró, gesztenye színparókát viselő, és Lila Sejem felöltőt viselő férfi lépett ki azon. A kint várakozók, akik ezek szerint a kíséretéhez tartoztak, megrohamozták kérdéseikkel, de ő csendre intette őket, akik ezután követték urukat a folyosó túl vége felé. Kaunitz kancellár, morogtam már ennyi. Ebből baj lesz. Ezután egy kedves arcú, középkorú hölgy hivatta őket, és hamarosan egy púderszínű sejem tapétával borított, elegáns és látszólag törékeny bútorokkal, figurákkal, vázákkal, virágrendezőkkel, és még számtalan finom holmival tele dolgozó szobában maradtak magukra a márkinővel. Szofi meghajolt mire Pompadour asszony kedvesen köszöntötte majd felemelkedett íróasztalától, és azt megkerülve csókra nyújtotta a kezét fivérének. Kedves Madame Tourette-Levin, köszönöm, hogy eljött. Nos, hadd lássuk azokat az istenségeket. Egy pillanat, Szofi, ha megengeded, emelte fel a kezét Márinyi. Nővérkém, elárulnád előbb, hogy mit keresett itt, Kaunitz kancellár? Pompadour aggódó pillantást vetett Szofira. Beszélhet Szofi előtt, Jean, ne aggódj, szólta Márki, kitalálva nővére gondolatait. Teljes mértékig a bizalmamat élvezi. A Márkini rámosolygott a lányra, majd nagyot sóhajtva visszaereszkedett asztala mögé. Nos, ha tudni akarod, az osztrák-francia megállapodás lehetőségéről beszélgettünk. Egek ura! Jean, most miért szörnyülködsz, ábel. Te magad mondtad, hogy a katolikus Ausztria sokkal inkább természetes szövetségesünk, mint az átok Frigyes király és a poroszok. Na jó, de a poroszok már ki tudja, mióta a szövetségeseink. És ha ezt a nép megtudja... Hiszen alig pár éve ért véget az az átkozott örökösödési háború, amit Mária Terézia ellen vívtunk. Ne feled, micsoda népharag tört ránk az Áheni béke aláírása után! Azért is téged tettek felelőssé. Úgyan! legyintette a Márkiné. Ha ma holnap sáska had el az országot, azért is én lennék a felelős. Az a béke jó döntés volt. Szofi, aki éppen aláírása idején zárkózott be Cámbellivel az illatok házába, nem sokat tudott az Áheni békéről. De ahogyan a Márkénő és Abel szavaiból kivette, a nép akkoriban azt rótta fel Madame Pompadournak, hogy ő vette rá a királyt, adjon fel olyan területeket, amelyeket lényegében meghódított az osztrák örökösödési háború során, mikor is a franciák, az osztrák Mária Terézia király és főhercegnő ellen vonuló Poroszország mellett szálltak hadba. Lajos a békekötésnél mégis beleegyezett, hogy korábbi határai mögé vonul vissza, amit a nép értetlenkedéssel fogadott, hisz nem azért hullott a francia vér, hogy az elhódított területeket csak úgy feladják, Különösen az osztrák-német al-földért fájta a szívük. Lajos nem értett egyet velük. A király ugyan nem volt nagy hadvezér és nagy stratéga, azt azonban józanul belátta, hogy ezeket a területeket csak hatalmas költségek és állandó hadakozás árán tudnák az ország testéhez csatolva tartani. Tulajdonképpen ő maga is pusztán kötelességtudatból vonult hadba ezen területekért, tekintve, hogy nagy tiszteletnek örvendő elődje, a napkirály is ezekért háborúzott uralkodása nagy részében. Háborúival az utolsó szúi ki is ürítette az államkasszát. Ám ezek a területek 15. Lajos szerint sosem tartoztak Franciaország természetes területéhez, és hiába hangoztatta, hogy ő szívesebben áldoz a prosperitásra belföldön, mint háborúkra külföldön. A nép szívében még élt a nosztalgia azok után az idők után, mikor Franciaország hála a nagy elődnek a valaha volt legnagyobb kiterjedését érte el. És amire újra lehetőségük nyílt volna, ha Pompadur már kinő, aki kizárólagosan magának követelte a király figyelmét, rá nem veszi az uralkodót, hogy mondjon le az esetleges további hadviselésről. Legalábbis a nép szemében ez volt a narratíva. És ha tudódik folytatta Abel, hogy most éppen te közvetítesz az osztrákok és franciák között, akkor itt kőkövön nem marad. Azt fogják mondani, hogy személyes bosszúvágyattól hajtva hangolod a királyt a poros Frigyes ellen. A márkinő egymásnak támasztott ujjai fölött komoly tekintettel hallgatta a testvére okfejtését. De akkor halványan elmosolyodott. Hm, nem csak ezt fogják mondani, öcsém, hanem hogy ez nem más, mint két nőstény-farkas összefogása, amiből csak is tragédia sülhet ki. A király szajhája, az osztrák nőstény ördögött pártolja. Ne tagad, hogy szimpatikus neked a magyar királynő. Nem tagadom. Mária Terézia egy roppant bátorasszony, aki mindig kedves és tisztelettudó hangon szólít meg leveleiben. Nem úgy, mint Frigyes. A kismárkinő hófehér arcán ekkor halványpír jelent meg aki még válaszra sem méltatta a levelemet. És mintha kérkedni akarna az irántamérzet megvetésével. Tudom, hogy Pompadournak nevezte el az egyik szukakutyáját. De nem ezért pártolom Mária Teréziát. Sőt, még csak nem is azért, mert jogtalanul oroszták el tőle Sziléziát. Hanem mert szükségünk lesz rájuk. Az egyensúly megőrzése végett. hogy? Úgy, hogy a poroszok az angolokkal terveznek szövetségre lépni, ellenünk. Honnan tudod? Pár hónapja jelentették nekem a titkos csatornán túli megbízottaink. György király származása okán ragaszkodik ahhoz, hogy a Hannoveri választófejedelemség megőrizze függetlenségét. És úgy látja, ebben a poroszok nagyobb segítségére lesznek, mint a meggyengült osztrákok. Sofia ki eddig diszkrétán szemét lesütve, de a fülét hegyezve hallgatta a beszélgetést, ekkor felkapta a fejét. Azt hallotta már, hogy a márkinő az évek alatt nagy befolyásra tett szert az udvarban. De hogy akkor a hatalma lenne, hogy még a király titkos ügynökei is neki jelentsenek, nos ezt nem gondolta volna. Csak hogy a népes nem fogja átlátni. Pontosan mik lennének az új szövetség feltételei? Ausztria lemond párma hercegségéről, amit a király így első szülött lányának adhat, aki, mint tudjuk, szenved a spanyol udvarban. Férje, mint a spanyol király másodszülöttjei, saját országon uralkodhat. Franciaország pedig segédkezet nyújt Mária Teréziának Szilézia visszafoglalásához. A nép őrjöngeni fog hogy most azokkal kell válvetve harcolniuk, kik még apjukat és fivéreiket szúrták szuronyuk hegyére. Továbbá, folytatta a Márkénő rendületlenül, tervben van egy esetleges házasság lehetősége is. Mária Terézia egyik leánya és a trón fia között. De ez természetesen terv csupán. Remélem az is marad. Így Marinyi. A franciák nem viselnék el egy osztrák királyné gondolatát. Szerencsére ez még odébb van. És nem mintha nem érteném az indokaidat, Jean. Sőt, még az is lehet igazad van. De kérlek, legyél nagyon óvatos. A nép, a papság, a miniszterek, a király gyermekei és most a poroszok... Te sem tudsz az összes ellenségeddel egyszerre hadat viselni. Emiatt ne fájjon a fejed öcsikém. Tudom, mit csinálok. A politika, amit folytatok, az ország érdekét szolgálja, és mindenek előtt egy a király akaratával. Csak ő éppen... Nos, tudod, ezt nem lenne képes keresztül vinni. Na de, ne untassuk tovább a szép vendéget. Mert igazad volt, Abel, mikor kedvesed szépségét dicsérted. Ami így, hát a kéne maszkja nélkül mutatkozik, csak meg igazán. Elragadó. Köszönöm, asszonyom, bólintott Sofi elpirulva. Ó, és szerény is. Ne aggódjon, gyermekem, én is állandóan elpirulok. Na jöjjön! Mutassa meg a parfümjeit! Szófi közelebb lépett, és a márkinő asztalára helyezte a szögletes ládikót, melyet azonnal ki is nyitott. Annak egyik sötétkék bársonnyal bélelt felében a férfiaknak való, a vörössel bélet felében a hölgyeknek szánt illatok sorakoztak. A márkinő néhány pillanatig mustrálta az üvegcséket, majd így fordult a lányhoz. Tudja, Szoászon grófné ódákat zengett az Afroditéről. Nem kevésbé a szeretőjére gyakorolt hatásáról. Tudja, noha a király és én már csak mély baráti viszonyt ápolunk egymással. Nem árt, ha továbbra is vonzónak tart. Ezért arra gondoltam. Érti? Szofi elmosolyodott. Minden további nélkül kipróbálhatja az afroditét asszonyom, nyújtotta Pompád az egyik üvegcsét. Egy csöpp muskotájzsája, intenzív rózsa és Jászmin akkorddal, tubarózsa, mérha és cibet alapillatokkal. Bár úgy hiszem, nem ez lesz az önnek megfelelő. Úgy véli? kérdezte a márkinő, de azért átvette az üvegcsét és beleszagolta a parfümbe. Roppant kellemes, de azt hiszem igaza van. Tehát mást ajánlana? Sofia ezután néhány pillanatig a fiolák között keresgélt. Végül a márkinőnek nyújtott egy másik porcelánflaskát. Az a kezébe vette és elolvasta a ráfestett cirkalmas betűket. Ártemis? kérdezte kíváncsian. A szűz isten nő? Különös választás egy metres antitr számára. Ne feledje, madám, ő a vadászat és a hold isten nője is. Artemis érintetlensége nem szüzességében rejlik, pontosabban nem a teste szüzességében. Ha valaki Artemis lelkével bír, lehet férje vagy épp száz szeretője, Akarata és ereje rendíthetetlensége az, ami köré olyan aurát von, Melyet még a férfiak sem szakíthatnak fel. Az erős és független nők istennője ő, Akik, ahogy mondják, bármikor a talpukra esnek, akár a macska, És akik céljuk, vágyjuk, akaratuk tárgya felé olyan rendíthetetlen eltökéltséggel haladnak, Amelyel Ártemis az erdőn át a vadat űzi, vagy épp, amelyel felajzott nyilát a célpontra szegezi. Illatának erejét azok érzik meg, akik bármi áron, akár saját életük árán is, de kitartanak elveik mellett. Pompadur asszony kerekre nyílt szemmel hallgatta Szofit, majd csodálkozó pillantását a lány mögött várakozó márkira vetette. Mondtam, hogy különös képességei vannak, tárta szét a karját a férfi. Parfümjein keresztül, mintha nagyítóval nézne az ember lelkébe. A márkinő végül kicsavarta az apró porcelándogót a flakomból, és beleszippantott az ártemészbe. Természetesen a fás és zöld jegyek uralják, mondta Szofi. Santálfa, cédrus, gulyakfa, olaj, pacsuli, Pötigrén, egy leheletnyi jázmin és levendula. Csodálatos, mondta elragadtatva pompadúr. Azt hiszem, azt hiszem, rögtön ki is próbálom. Várjon még, madam. Hoztam önnek mást is, engedelmével. Igen. Szofi kibontotta a szütyűjét, és három kisebb, egyszerű üvegfiólát vett elő belőle. Ebből a keverékből tette le az egyiket az asztalra. Néhány cseppet kenjen a melkasára lefekvés előtt. Inhaláláshoz is használható. Menta tömjén kosztuszolaj keveréke. Ez pedig vadnarancs tömjén és kakukkfű. Egy csepp lefekvés előtt és ébredés után egy pohárvízben feloldva csodát tesz meghűlés esetén. Mely, ha jól érzem, gyakran kínozza asszonyomat. A már kinő megilletődöttem pislogott Szofira, majd öccséhez fordulva így szólt. Ezt biztosan tőled tudja, fivérem. Vagy kiderül, hogy végén még gyógyító is. Bár ezt már első találkozásunkkor sejtettem. Engedelmével anyám és nagyanyám is híres gyógyító asszonyok hírében álltak a környékünkön. Tőlük tanultam, amit tudok. Akkor bizonyára büszkék magára? Bárhol is legyenek. Köszönöm, gyermekem. Nem is tudja, mi jól esett ez a kedves gesztus. Hogy gondolt az egészségemre? Sophie Málon ezentúl mind gyakrabban kapott meghívást versailles Amire számított is első látogatása után, hisz látta a márkinőn, hogy valóban megtetszett neki az Ártemis illat. A kollekciót pedig magánál tartotta, hogy a királynak is megmutathassa, sőt, így módon a többi udvari nemes is kipróbálhatta őket. Sophie végül már hetente kétszer is bejárt Versályba, hogy az aktuális megrendeléseket felvegye, vagy a személyre készülő parfümökhöz jegyzeteket készítsen. Idővel megszokta az udvaroncok affektálását és különbségeit is hiszen modorosságuk mögött alapvetően mind ugyanazokkal a félelmekkel és fájdalmakkal küzdöttek. Legtöbbjük legfőbb problémája egyébként nem más volt, mint az unalom. Hiszen a napkirály építette aranykalitkában jó száz éven nem volt más dolguk, mint szórakozni és a királyt szórakoztatni, divatosan öltözködni, vadászni és szerencsejátékot játszani. A hivatalokat mindinkább a taláros nemesség, azaz a polgárság köreiből felemelt nemesek töltötték be. Így az egykori miniszterek, lovagok és vérbeli földes urak leszármazottai immáron sem az szolgálatában, sem saját birtokaik igazgatásában, sem a hadviselésben nem találtak többé értelmet, vagy olyan célt, mely kitölthette volna mindennapjaikat. Ehelyett mulattak, ittak, játszottak, Intrikáltak, no és szerelmi kalandokba bocsátkoztak. <gül> Nem csoda, hogy Sophie készletéből mind olyan parfümöket részesítettek előnyben, mint a Dionysos, a Hermész, az Afrodité, vagy az Éos. Mind erős, markáns, az érzékeket és szellemet stimuláló esszenciákat tartalmaztak. A márkinő és környezete persze kivétel volt. Az asszony nem azon királyi szeretők sorába tartozott, akiknek másra sem volt gondjuk, mint saját szórakozásukra és önnön szépségükre. Pompadour valódi hatalmi potentáttán nőtte ki magát az udvarnál, aki olykor jobban átlátta a bel- és külpolitikai események bonyolult szövetét, mint a király vagy egy-egy minisztere. Szofi hallotta Pusmogni, hogy a márkinőt mérhetetlen hatalom vágya vezette arra, hogy így módon avatkozzék a királyság ügyeibe. Csak hogy egészen másról volt szó, és ez Szofi is megértette azon a napon, amikor nem sokkal első látogatása után Madame Pompadour invitálta, hogy tartson vele egy kertisétára, mely alkalommal a lány bátorkodott megkérdezni tőle, hogy a király tetszését, az olimposz mely illata nyerte el? A hádész, felelt az asszony kifürkészhetetlen mosolyjal. Ó, lepődött meg Sophie. Látom, nem erre számított. Engedelmivel, madám, a hádész egy igen kiegyensúlyozott, komoly és nehéz illat. Sokan elbátortalanodnak tőle, még azok is, akiknek... Úgy mutatom be első ízben, hogy nem árulom el, A görög alvilág istenének nevét viseli. Azt gondoltam volna, ő a Hermészt vagy az Apollont fogja választani, Hisz oly végkedélyűnek tűnik és hozzá, oly kifinomult az ízlése. Bár talán csak azért tűnik mindig oly vidámnak, Mert csupán néhány alkalommal, Főleg mulatságok idején volt szerencsém őt látni. Pompadur lopva szétnézett a kertben, ahol a hűvös nyárvégi estén csak néhány udvaronc lézengett, és csupán hű komornája és barátnője, Madame Branca lépkedett mögöttük, kisillemaradva, de még halló távolságon belül. Tudja, Sophie, kezdte, mivel egy ideje már csak így szólította a lányt, Nekem már megismerkedésünkkor volt egy olyan érzésem, hogy ő felsége valahol az alvilágban hagyta a lelke egy részét. Egy olyan részét, ahol soha nem múlik a gyász, és amit éppen ezért talán soha nem is tár ki senkinek. Tudja, alig egyesztendős volt, amikor ez a palota itt, mely most az örömök és élvezetek tárházának tűnik. Kórházá és ravatallá változott. A himlő és a kanyaró egyetlen év alatt vitte el a királyunk nagyapját, az akkori trónörököst, a nagyanyát, a tulajdon apját, a pöti dofent, és édesanyját és idősebb fivérét. és még másokat is a királyi családból. A napkirály jóformán egyetlen esztendő alatt eltemette családja javarészét. Legifjabb dédunokája, a mi uralkodónk is csak nevelőnője, ventadúr hercegnő révén menekült meg a haláltól. A jóasszony elbarikádozta magát a gyermekkel egy szobában, hogy távol tartsa a fertőzést. Na meg az esztelen doktorokat, akik érvágásokkal és hashajtókkal kínozták volna szegényt. De képzelje csak el! A Bourbon ház jövője, noha addig bővelkedett fiú utódokban és örökösökben, egyszerűen csak a kis lajos, brötány hercegének alig két éves vállát kezdte nyomni. Hatalmas teher lehetett ez egész ifjú korában, szólt szomorúan Szofi. Az is volt, bólintotta már márkinő, aki ekkor egy padra mutatott, ahol mindketten helyet foglaltak. És képzelje csak el! Egyetlen családtag, egyetlen szülő vagy testvér sem maradt mellette, aki ebben segíthette volna. A nagybátyja, a régens, aki egy ideig helyette uralkodott, nem volt épp ideális apapótlék. Ráadásul a király természeténél fogva visszahúzódó és félénk, kevés önbizalommal bír. Dédapja a napkirály emléke, példája. Az őtövező nimbusz úgy magasodott fölötte egész életében akár egy kolosszális, szigorú szobor, és ő jól tudta, nincsenek olyan uralkodói képességei, hogy ebből a hatalmas és sötét árnyékból kinőhessen. Így aztán soha nem is próbálta meg. Soha nem igyekezett nagy vagy emlékezetes királyává válni, kit évszázadokig emlegetnek alattvalói grandiózus tetteiért. Ezért viszont a szégyen emészi folyton. Hm. – Nehéz lehet, – szólt elgondolkodva Szofi, – ha az élet olyan küldetést ró ránk, melynek beteljesítéséhez nem adja meg a megfelelő képességeket. Vagy épp megadja, csak az élet alakulása folytán azokat sohasem bontakoztathatjuk ki. Mert úgy érzem, ő felsége esetében is inkább erről van szó, mint arról, hogy ne lenne tehetséges uralkodó. De alig, ha vették körülötte bátorító emberek, kiknek gondja lett volna az önbizalmára. Jól mondja. Ha életében több megértő nevelővel, tanácsadóval lett volna körülvéve, olyanokkal, akik biztatják, akik türelemmel vezetik be az állam ügyeibe és a politika útvesztőibe, és nem éreztetik vele folyvást hiányosságait. Ma egészen más ember lenne, más király, de így. Sokan azt hiszik lustan és felelőtlen, vagy éppenséggel élv hajház, ezért hanyagolja el az államügyeit. De ez nem igaz. Csak ezek az ügyek gyakran megrémítik, a bonyolultságukkal. A döntéskényszerrel járó helyzeteikkel. Mint mindenki, aki fél a kudarctól, úgy a király is fél a döntésektől. Sofia egy pillanatig elnézte Pompadour Márkinő kecses, finomívű arcának vonalát, ahogy a kezében heverő legyező képeit nézegeti. De végül úgy döntött, felteszi a kérdést, melyre egyébként már sejtette is a választ. És ezért van az uralkodónak olyan nagy szüksége önre, madám? Mert önképes arra, hogy megértéssel és türelemmel támogassa uralkodói feladataiban. Hogy tanácsaival lássa el. Ne higgyel, hogy egyszerű volt, mosolyodott el fanyarul a márkinő. <gül> az elmúlt éveimet jóformán csak is tanulással töltöttem. Annak idején nem csak az etikettet és az udvari modort kellett elsajátítanom, pedig én polgárlánynak születtem. Elhiheti, akad gondom, azzal is elég, de az állam pénzügyeit, a külhoni helyzetet, de még a hadsereg állapotát is meg kellett ismernem ahhoz, hogy ő felségének segítsége és támasza lehessek. És ezáltal múlhatatlan háláját, sőt szerelmét is biztosította, Igaz, madám? A márkinő Szofi-ra emelte kék szemét, és úgy felelt: Én szeretem a királyt, Szofi? Őszintén, szívből. Az az igazság, hogy már azelőtt szerettem, hogy megismertem őt. Kilencestendős voltam, amikor egy jósnő azt jövendölte: Egy nap a király szívét fogom birtokolni. És igaza lett. Amit azonban kihagyott a jövendőlésből, az az, hogy én bele is fogok szeretni Lajosba. Lajosba, a férfiba, és nem a királyba. Feltett szándékom életem végéig mellette maradni. Bármi legyen is ennek az ára. Ezek után Szofinak gondja volt rá, hogy valahányszor meglátogatta pompadúr már kinőt, akit kezdett szívből megkedvelni. Hozzon magával egy külön a számára készített olajkeveréket. Egyik az elolvását segítette, a másik fürdővizébe cseppentve az idegeknek tett jót. A harmadik úgy támogatta a szellemi frissességét, hogy nem ingerelte fölöslegesen az elmét. A márkinő pedig használta is ezeket a keverékeket. Különösen azért volt hálás, amit Szofia migrénje ellen készített. A meghűlések mellett... A fejfájás volt az, ami a leggyakrabban elővette a törékeny asszonyt. Márényi pedig nem győzött hálálkodni, amiért a lány így gondjaiba vette testvére egészségét. De nem csak ő volt hálás neki. Egy napon, mikor távozni készült, Madame Branca félrevont a szofit, és ragyogó tekintettel szorította meg a kezét. Megköszönve, hogy így ügyel Madame de Pompadour testi és szellemi épségére, aminek törékenységére, ő is gyakorta hívta fel úrnője figyelmét. Intései azonban hatás nélkül valók voltak. Pedig nemrég még azt is kerek perec megmondtam neki, mondta könybelábad szemmel az asszony, hogy előbb-utóbb az életmódja lesz a gyilkosa, meglátja. Nem való ez az ő egészségének, Naponta jó, ha három-négy órát alszik, hiszen a hét minden napjára szervez egy fogadást, vacsorát vagy játékestet ő felségének, és olyan, hogy csak hajnali három óra felé kerül ágyba. Másnap reggel nyolckor mégis makulátlan toalettben jelenik meg a reggeli misén, és köszönti a királynét és a hercegnőket, hogy aztán egész nap az aktákat bújja. Vagy újabb és újabb módokat eszeljen ki a király szórakoztatására, aki az unalmat talán az ördögnél is jobban féli. Való igaz, 15. Lajos rettegett az egyedülléttől, minthogy komoly hajlama volt a bós komorságra. Soha nem lehetett egyedül hagyni, És sérülékeny elméje örök izgatásra, Mulattatásra és figyelemelterelésre szorult, Nehogy egy percre is magára maradjon Lelkének azon darabjával, Amely, ahogy pompadúr már fogalmazott, Az alvilágban maradt. Az asszonynak tehát minden támogatásra szüksége volt, Hogy a ránehezedő feladatoknak és a folytonos nyomásnak melyhez az udvar többségének gyűlölködése, de legalábbis irítsége társult, eleget tudjon tenni. Sophie pedig csodálkozva vette észre, hogy a márkinő személye újra előhívta belőle a lelkemélyén szunyadó gyógyítót, és azon kapta magát, hogy szívesebben jár Madame Pompadour miatt az udvarba, mint a nemesek és megrendeléseik összegyűjtése okán. Egyetlen dolog aggasztotta csupán. Korábbi rossz tapasztalatai miatt attól félt, hogy a márkinő orvosa és bizalmasa, kine ne doktor, nehezményezni fogja, hogy a betege gyógyításába ártja magát. Szerencséjére hamar kiderült, hogy a doktor egy józan és jóindulatú férfi, aki gyerekkora óta ismeri és kezeli a márkinőt. Kine ne csak is az iránta való hűségből követte az egykori Jean az udvarba, amit egyébként megvetett, és ahová beilleszkedni soha sem tudott. Így aztán az ott elérhető babérokra sem pályázott. Nem aggódott tehát, hogy Szofi megjelenésével valamiféle előnytől esne el, sőt, mivel maga is jól ismerte a növények és gyógynövények hatásait, szívesen vette Szofi közreműködését. Hogy a jó doktort mennyire nem szédítette meg az udvar légköre, az is tanúsította, Ahogyan egy alkalommal a királyjal kapcsolatos érzéseiről vallott Szofinak. Mindig zavarba hoz a jelenléte, suttogta, amikor Pompadour már éppen a királyjal hagyták magára a pasztelszínű dolgozószobában. Valahol rémisztő belegondolni, hogy az az ember, aki előttem áll, egyetlen szavával akár a lefejezésemet is elrendelhetné. <gül> Amit persze sosem tenne meg, hiszen jó ember, de... Akkor is. Hát az ilyen hatalom. Szofi természetesen megértette a jó doktor elfogódottságát, akit igencsak megkedvelt, és aki egy napon a párizsi üzletét is felkereste, hogy megtekintse az eszencia gyűjteményét. Egy másik alkalommal pedig levélben kérte meg, hogy helyette látogasson el az udvarba, minthogy ő a minap megbotlott a templomból kifele jövet, és megrántotta bokáját mindössze Madame Branca-val lesz dolga, a hölgy alig, ha nem influenzás lett. Ha volna olyan jó, hogy visz valamit tünetei enyhítésére. Hársfatea és kakukkfűolaj minden bizonyja jót tenne neki, a többit magára bízom. Sophie összepakolta hát a megfelelő üvegcséjét, és néhány gyógynövényt a személyes patikájából, ez volt az első dolog, amit Párizsi házába költözve feltöltött, és újra felkerekedett. Verszáj felé. Amikor azonban belépett a márkinő lakosztályába, azt egyenesen lelombozta Sophie érkezése. Ó, oh, hogy ön az, szólt csalódottan. De hát hogy kerül ön ide? Elnézését kérem, de éppen kine doktort várom. Engedelmivel, madám, kine doktor úr megsérült. Pár napig ágyhoz lesz kötve, így engem küldött, hogy Madame Branca-t ellássam. Ó, vagy úgy. Értem. Értem. A márkinő igen gond tűnt. Fehér kezét homlokára szorítva fels alá járkált a szobában, majd egy rövid időre megállt a kandallója mellett, hogy ujjait a tűznél melengesse. Az esős október nem csak az első influenzás betegeket de az első hűvös éjszakákat is elhozta. – Madám! – kérdezte óvatosan Szofi. – Merre van a beteg, ha szabad kérdeznem? Pompadour már szó szónélkül a kis szobára mutatott, amely a budoárjából nyílt. Szofi elindult felé, de az asszony megállította. – a végzett, madám, kérem, térjen vissza hozzám! – Szeretnék kérni magától egy szívességet – melynek teljesítése a legnagyobb diszkréciót igényli, és amiről nem beszélhet senkinek. Fél órával később az a címer nélküli egyszerű hintó, amely Szofit-Versály városkájának egy csendes utcájába vitte, megállt egy újonnan épített, nem túl tágas, de elegáns ház előtt. Az éjszakai órá már senki nem járta a környéket, s Szofi némileg szorongva nézett szét az üres utcán, mielőtt meghúzta volna a csengőt. Annak hangjára kisvártatva egy középkorú, gonterhelt arcú komorna jelent meg az ajtóban, aki a lányt meglátva épp olyan megilletődött kifejezést öltött, mint korábban a Márkiné. Jó estét, köszönt Szofi. Pompadour Márkinő küldött, hogy... Hol van Madame Branca? Nézett szét az utcán gyanakodva a komorna, mintha valami csapdától tartana. Lebetegedett. A madám ezután doktor Kinét szerette volna küldeni, de sajnos ő sem jöhetett. A doktor urat jól ismerjük, de magáról azt sem tudom, kicsoda. A nevem nem érdekes. A lényeg, hogy a márkinő méltónak talált annyira, hogy rám bízza ezt a kényes feladatot. Így kérem, ön is legyen hozzám bizalommal. A madám egyébként egy üzenetet is küldött velem. Szofi a nő felé nyújtott egy összetekercselt üzenetet, melyet pompadúr Márkinő pecsétje zárt le, bár attól tartott, hogy a komorna nem tud olvasni. Az a jelek szerint műveltebb volt az átlagnál, mert gyorsan átfutotta a septében papírra vetett sorokat, majd újra Szofira nézett. És elhozta az, az adománylevelet és az aranyakat is, azzal a lány intett a kocsisnak, aki egy ládikával a kezében mellette termett. A komornak kilépett az utcára, hogy ellenőrizze annak tartalmát, majd átvette a dobozt, és intett Sofinak, hogy kövesse. Egy szépen berendezett előtérbe, majd egy vörös szőnyeggel borított lépcsőn az emeletre vezette a vendéget. Ott pedig kinyitotta előtte a legelső hálószoba ajtaját, ahol a baldahínos ágy szélén ülve, egy fiatal lány várt rá. Pontosabban fiatal asszony, ugyanis bár szemmel láthatólag alig lehetett tizennyolc, egy pár hónapos csecsemőt tartott a karjai között, és könnyáztatta szemét esdeklőn emelte Szofira. Kérem, kérem, nem lehetne, hogy mégis sajnálom, gyermekem, felelte Szofi. De a parancs egyértelmű: kérem, ne keseregjen! Jó sora lesz! Erről a márkinő kezeskedik. Intett az ajtóban áldogáló kocsisnak, hogy fogja az ágy mellé készített kis útiládát. A lány azonban nem mozdult. Csak ült ott, könnyeit hullatva a gyermekével a kezében. És Szofi, aki eddig is feszengett bőrében, kezdte magát rémesen kellemetlenül érezni. Kérem, Madám, szólt egy idő után, ne tegye nehezebbé az indulást. A fiatal anya szeméből ekkor egy pillanatra elröppent a bú, és haragos pillantást vetett a látogatóra. És ha nem teszem? Ha megtagadom a parancsot? Talán erőszakot alkalmaznak egy fiatal anyával szemben? Madám, én nem vagyok az ellensége. Én magam is csak parancsot teljesítek. De kérem, gondoljon magára és a gyermeket további sorsára. Ő felségen nem nézné jó szemmel, ha bonyodalmakat okozna. Ellenben az engedelmességét nagyon is nagyra becsülné. A fiatal asszony felsóhajtott, majd a komornára pillantott. szánakozva bólintott, mire az anya újra nagyot sóhajtva átadta neki gyermekét. Ezután ő is felállt az ágyról, és magára kanyarította fekete köpenyét. Induljunk hát! – vetette oda Szofinak, majd kivonult a szobából, nyomában a gyermeket ölelő komornával. Szofi egészen Párizsig, a Maré negyed egy kellemes palotájáig kísérte a fiatal anyát és gyermekét, ahol átadta neki a ház és egy kis vidéki birtok tulajdonlevelét, és hozzá tízezer lajos aranyot. Az úton a fiatalasszony egyébként alig szólt pár szót. Szofi faggatózására is csak annyit volt hajlandó elárulni, hogy Marie-Louise omurphy hívják, és hogy két éven át volt a Versaillesi ház lakója. Szarvasparknak hívják, magyarázta két nappal később Madame Branca, amikor Szofi látogatást tett nála. Már úgy értem, a házat. A márkinő komornája már sokkal jobb erőben volt, mint két nappal korábban, de még mindig vastagon betakarózva üldögélt a kandalló mellett, ahol Szofi hársfa és ánisteáját iszogatta. Különös név egyszer jegyezte meg Szofi. És persze számos félreértésre adok ott. Párizsban, akik tudnak a létezéséről. Azt terjesztik, hogy ez valamiféle tényleges park, ahol a király felhajzott szarvasbika módjára űzi a szűzlányokat, akiknek el kell játszaniuk, hogy előle menekülnek. Pedig mindössze azért kapta ezt a nevet, mert mielőtt Versályi városa terjeszkedni kezdett volna, 13. Lajos számára ezen a területen nevelték ki azokat a szarvasokat, amiket a vadászatai során lelőhetett. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy mennyire sajnálom, hogy önnek kellett ezt a kellemetlen feladatot elvégeznie. Eltalában én kísérem el innen ezeket a hölgyeket. Rettenetesen kétségbe esettnek tűnt szegény leány, jegyezte meg Sophie. Mi lesz ezután sorsa? Miatta ne aggódjon, tette le Madame Branca a csészéjét felsége gondoskodik a kényelméről, amíg megfelelő férjet nem találnak neki. Olyat, aki egy szép hozomány fejében boldogan nevére veszi a gyermeket. És mégis ugyan mit vétett szegény lányomért miért mennie kellett? A világon semmit. Mindössze arról van szó, hogy a király ráunt, ami nem is csoda. A szegény kis omörfi csinos jószág, de eszen nincs egy csepp sem. Se humora, se ízlése, egyszóval semmi, amit őfelsége oly nagyra értékel a szebbik nem képviselőinél. Nem hiába esett rá az úrnő választása? Hogyan? kerekedett el Sophie szeme. Ezt a lányt a márkinő választotta, őfelsége számára szeretőnek. Hát persze. Jaj, ne nézzen így, kedvesem, nevette el magát az asszony hiszen máshogy hogyan is tudná megőrizni a király kegyeit. Ő maga már régóta nem osztja meg az ágyát ő felségével, aki viszont férfi, nem is akármilyen étvágyú férfi. A burbonok híres vérmességét örökölte, legalábbis a hét biztosan. Azt beszélik, az öreg napkirály titkos felesége Madame Mantenon, amikor betöltötte az ötvenet, a lelki atyától kérte hadd vegye rá a királyt, hogy ne kívánja naponta kétszer is magáévá tenni. Az a kérdést még Párizs püspökével is megvitatta, de oda jutottak, hogy Mantenon köteles teljesíteni házastársi kötelességét, akár mennyire is óckodjon a testi szerelemtől. Nos, a márkinő nem kívánta magát efféle tortúrának alávetni túrának, suttogta Szofi. Úgy érti, a márkinő? talán szintén óckodik a testi szerelemtől. Madame Branka ekkor közelebb hajolt. Úgy mondja, hideg a vére, de szerintem nem erről van szó. És szerintem ezt maga is tudja. Nem véletlenül adta neki Artemis parfümjét. Rájött, hogy az én úrnőmben egy filozófusnő nő lelkeveszettel, egy tudós papnőjé, aki folyton csak szellemi magasságokba tör. A művészet, a tudomány, ez az ő világa. Egyszerűen nem való neki, hogy a testiség rút esendőségébe rángassák le nap, mint nap, pedig próbál tenni ellene. Őrült diétába kezdett mindenféle vágykeltő ételekkel. Vanília, szarvasgomba, osztriga. Volt, hogy csak ezekből állt minden étkezése. Kis hiá, megmérgezte magát velük. De hiába. Egyszerűen van olyan asszony, aki így születik. Igen, az bizonyos, felelte a hírára gondolva. De akkor sem értem, madám. A márkinő tényleg nem fél, hogy ezeknek a lányoknak a valamelyike elhódítja tőle a királyt. – Úgyan! – legyintett vidámon a nő, Ezek a csitrik! Hiszen megmondtam, nem véletlenül esett asszonyom választása Mademoiselle omerfi A márkinő mindig odafigyel rá, hogy a választottjai fiatalok és vonzók legyenek, lehetőleg szőkék, kékszeműek és babaszerűek – és hozzá tanulatlanok, műveletlenek és közönségesek. Így a király sosem talál bennük olyan szellemi partnerre is bizalmasra, mint amilyen az úrnőm. Ezek a lányok nem is igen húzzák ott tovább egy-két évnél. Ez számomra akkor is elképzelhetetlen. Képtelen lennék én magam fektetni lányokat annak a férfinak az ágyába, akit szeretek. Akkor sem, ha ez lenne az egyetlen módja, hogy megtartsa? Különben is. Az úrnő máshogy gondolkodik, mint a legtöbb asszony. Ő egyedül a király testéről mondott le, amely, mint mondtam, messze nem a felséges úr legértékesebb része, legalábbis a márkinő számára nem. Ő a lelkébe szerelmes, és ezt akarja birtokolni. Minden áron. Sofia maga részéről továbbra is nehezen tudta megemészteni a különös taktikát, amit a márkinő folytat, de amikor valahányszor a királya a kettesben látta őt és azt a szerelmesen áhítatos pillantást, amit a madám az uralkodóra vetett, őszinte együttérzés ébredt a szívében. Megérintette a márkinő eltökélt, erős és kitartó lelke, amely bal szerencséjére egy törékeny és beteges testben lakozott. No és a szenvedély, amivel mindkettőt a király iránti szerelmének szolgálatába állította. Szófi egyébként mind gyakrabban lett tanulja az asszony és a király meghít pillanatainak, ugyanis úgy tűnt a rábízott kényes feladat teljesítésével, bekerült a márkinő bizalmi körébe, aki ettől kezdve még többet igényelte a társaságát. Sőt, olykor tizenötödik Lajos maga is volt kegyes beszélgetésbe elegyedni Szofival, akit még mindig meglepett az a közvetlen viszony, amivel a királya környezetében élőket kezelte. De a lánya maga részéről nem tudta eldönteni, hogy örül-e a váratlan kednek. Az bizonyos volt, hogy az üzletének jót tett. Az olimposz illatai úgy virágzott, mint sohasem, Sophi pedig nem győzte alkotni a folyamatosan kiürülőben lévő készleteit, Zsüli és Etyiem mellé pedig hamarosan egy újabb segédet kellett felvennie. Abel de Marigny azt is felvetette, hogy Versailles városában is nyitnia kellene egy újabb üzletet, mint hogy a nemesség színe java, legalábbis az a része, amelyik nem jutott privát apartmanhoz a kastélyban, tartott ott fönt házat. Csak hogy a lány továbbra is úgy érezte magát Versailles-ban, mint halaszárazon. Csupán Madame Branca és Kine doktor értelmes és kedves társasága volt az, amit igazán élvezni tudott. No meg Madame Pompadouré. Legnagyobb öröme mégiscsak az volt, hogy így több időt tölthetett Márinyival, Aki azonban egy nap, mikor a férfi kastélybéli apartmanjában együtt vacsoráztak, így intett. Boldogság számomra, hogy ilyen sokat lehetsz a közelemben, Szofi. Ahogyan az is, hogy közel kerültél a nővéremhez. Egyrészt, mert így te is azok számát szaporítod, akik vigyáznak rá, akik jót akarnak neki, és nem rosszat. De azt javaslom, légy részen, mert az ellenségei előbb-utóbb felfigyelnek majd rád. Hogy mire is célzott ezzel, Szofi azon az estén nem tudta megkérdezni, mert egy lakály felbukkanása megakadályozta benne. De másnap maga volt kénytelen megtapasztalni, hogy az udvarnál, s főleg már Márkinő környezetében lehetetlenség észrevétlennek maradni. Azon az estén éppen a hintójához igyekezett, hogy visszatérjen Párizsba, amikor egy lakály megállította és megkérte, hogy kövesse, mert egy fontos ember szeretne tőle egészségügyi problémája miatt tanácsot kérni. Mivel a lány nem ismerte a férfit, és libériája sem volt számára ismerős, foggatni kezdte mégis, kinek lenne szüksége a segítségére, mire az sejteni kezdte, hogy az a bizonyos illető a király. Csak épp ő felségen nem szeretné, ha a márkini is tudna a bajáról. Szofi ezután beleegyezett, hogy a lakájjal tart, aki a balotának egy számára addig ismeretlen szárnya felé kalauzolta. Végül egy hosszú arany megvilágított folyosó végén kinyitott előtte egy ajtót. Oda bent azonban nem az uralkodó várta. "Jó estét, Madame Turet-Levon." szólt Beaumont püspök, akinek arcára Sophie jól emlékezett a jelmezbál éjszakájáról. "Kérem, fáradjon beljebb. Köszönjük, hogy ide fáradt." A püspök ugyanis nem volt egyedül. Egy alapvetően jóképű, magas homlokú fiatalember állt mellette, és egy ragyogóan öltözött, zöld szemű ifjú hölgy, aki az udvar egyik legszebb hajadona lehetett volna, ha nem csúfítja el arcát ugyanaz a gőg, amely a férfi tekintetéből is áradt. A lakály becsukta mögötte az ajtót, és Szofi közelebb lépett, hogy meghajoljon Lajos Ferdinánd a trónörökös, és Mária Adelaide hercegnő, no és persze a püspök előtt, akinek elfben kezet is illett volna csókolnia, noha az nem nyújtotta felé püspöki gyűrűjét Mikor felegyenesedett, látta, hogy Mária Adelaide bájos ajka szegletében megvető mosolyjal nézte végig pukedli A három gyertyafénybe vont alak akik egy szobában, egy íróasztal mögött állva fogadták, régi rossz szemlékeket kavartak föl a lányban, aki egyszeriben ugyanazt a keserű ízt érezte szájában, mint egykoron szentjéleri bíró előtt a tárgyalásán. De igyekezett úrrá lenni szorongásán, emlékeztetve magát, hogy semmi olyasmi nem nyomja a lelkét, amiért ez a három ember ítéletet mondhatna fölötte. Sőt, ő illethetné szemrehányással az illustris személyeket, amiért ilyen körmönfont módon csalták magukhoz, lévén, hogy mindhárman majd kicsattantak az egészségtől. De az illem úgy diktálta, hogy ne ő szólaljon meg először. Azok hárman azonban nem siettek a társalgás megkezdésével. Különös, szólalt meg végül unottan a trónörökös. Sosem tudtam megérteni, hogy a márkinő... Mi alapján válogatja össze a környezetét alkotó népségét? De úgy látszik feltett szándéka, hogy Kalmártól a fűszeresség mindenféle egzisztenciát maga köré gyűjt, ha már egy ilyen patikáriusnét is maga mellé vett. Szofi sejtette, hogy a márkinő fő ellenlábasai nem baráti szándékkal hívták aznap a helyiségbe. De ez a kendőzetlenül durva hang nem megdöbbentette. Engedelmével fenség szólt határozottan. Higgy boldogan nevezném magam patikáriusnak, minthogy tapasztalatom szerint sokan közülük igen nagy tudásra tettek szert a gyógyítás terén, de fájdalom, én parfümmesternő vagyok. Egy kutya vetette oda Adelheid hercegnő. Egyébként pedig, folytatta Szofi rendületlenül, köztudott, hogy pompádúr Márkinő valóban nagyra tartja a szorgalmas és tehetséges emberek társaságát, kikről jól tudja, hogy országunk jól létének letéteményesei. Úgy látom, Adelheid szemeszik rákot hányt, az arcátlanságot is igen nagyra tartja. Éppen olyan pökhendés, szemtelen, mint az úrnője. Tisztelettel fenség, a márkinő nekem nem úrnőm. Én csak is a magam ura vagyok. Mondja ezt az, így a trónörökös, aki annak a barbár Abel Poissonnak a kitartott szeretője. Vagy talán tagadja, hogy ő bérelte ki magának azt a híres parfümüzletet a Bak utcában? Tisztelettel Márényi már és már közöttem megállapodás van érvényben az üzletemre nézve, minek hasznából ő is részesül. Még jó, hogy! nevetett fel erőltetetten a hercegnő. A kalmár az csak kalmár marad, akkor is, ha nemesi rangra emelik. Még a szeretőjén is nyerészkedni akar. Kapcsolatunk további részletei nem tartoznak senkire. Szólt közbe Szofi merészen. Hát elhájt, láthatóan már azon volt, hogy jól leteremtse a lányt, amikor a püspök egyszer csak békítőleg emelte fel a kezét. Kérem, kérem! Azt hiszem, ezt a beszélgetést nem a megfelelő hangnemben kezdtük meg, gyermekem. Nézett Szofira. Azt mondja, a márkinő nem az úrnője. De azt nem tagadhatja, hogy meglehetősen sok időt tölt magával. Hetente két-három alkalommal az udvarba hivat, eminenciás uram, ha ez sok időnek számít. És mégis, mit kíván olyankor öntől, Pompadour már kinő, kérdezte a püspök. Nem hinném, hogy minden egyes alkalommal parfümöt rendelne magától, ennyit még ő sem képes elhasználni. Szofi alaposan megfontolta, mit válaszoljon a kérdésre. Valóban nem, eminenciás uram. Mint hogy az illó olajok és a növények gyógyhatásait is igen jól ismerem. Főként ennek ürügyén szokott magához rendelni. Mint bizonyára önök is tudják, a Márkiné gyakran küzd migrénnál. Fájhat is a feje, jegyezte meg a trón örökös. Kell az ilyen asszonynak az ügyeibe beleszólnia. Engedelmével... Ez nem rám tartozik, fenség. És ha a fenségtek és eminenciád megengedi, szeretném, ha elárulnák, mi végre rendeltek színük elé. Csak nem untatja a társaságunk, kérdezte dühösen Lajos Ferdinánd. A hölgynek igaza van, fenség, mondta a főpap, hiszen igazi üzletasszonyról van szó, aki jól tudja, az idő, pénz. Bekerteljünk hát. Ugyanakkor, mint üzletasszony, alig, ha nem értékelni fogja az ajánlatunkat. Azzal a püspök felajánlott Szofinak havi 5000 lajos aranyjáradékot, amennyiben vállalja, hogy rendszeresen jelentést tesz arról, hogy kik fordulnak meg a márkinőnél, és hogy azokkal miről beszél, illetve ha módjában áll, a levelezését is kikutatja. Tudjuk például, folytatta a püspök, hogy nemrégiben angol titkos küldötteket fogadott, és hogy Kaunitzal az osztrák kancellárral is tárgyalt. Ha esetleg tudomása van arról, hogy miről volt szó ezeken a megbeszéléseken, a püspök itt egy kisebb ládikára tette a kezét. Akkor ez az ötezer lajos arany itt helyben a magái. Szofia ládikára mered. 5000 arany annyi pénz volt, amelyből belbárbott, de még a saját bérelt párizsi házát is ott helyben megvehette volna. Ám ez egy pillanatra sem ingatta meg. Mindössze az a gondolat futott keresztül a fején, hogy szegény Marie-Louise Oumörfi végkielégítése. Talán nem is számít felé oly nagy összegnek, mint számára tűnt. – Ön mosolyog? – kérdezte a püspök. Sajnálom, hogy ki kell ábrándítsam eminenciádat, de sejtelmem sincs, kiket fogadott a márkinő, és hogy miről tárgyalt velük. És azt hiszem, egyébként is túlbecsüli a hozzáfűződő viszonyom szorosságát. Sajnálom, de semmi szín alatt nem tehetek eleget a kegyes kérésnek. Tehát őt választja, kérdezte szigorúan a püspök. Remélem tudja, hogy döntésének meg lesznek a következményei. Minden döntésnek megvannak a maga következményei, eminenciás uram. Csak éppen nincs tisztában a súlyukkal, vetette oda a trón örökös. A márkinő csillaga leáldozik egy napon. Az eljában már így sem tudta megtartani a királyt. Eljön a nap, amikor a szívében sem lesz hely a számára. Ő is öregszik, már így is napról-napra nyúzottabban fest. Amennyire én látom, felelte merészen Szofi, Pompadur már nem a szépségével vagy fiatalságával tartja rabul ő felsége szívét, hanem olyan kvalitásaival, amelyekkel egyetlen más szeretője sem bír. Okos, művelt és intelligens asszony, mit én is igen nagyra tartok benne. Így aztán eszemágában sincs elárulni őt. Egy darabig mindhárom vészjósló alak hallgatott, Végül a püspök törte meg a csendet. Maga tudja. Hanem egy napon keservesen meg fogja bánni ezt a döntését. Jó, ha tudja, hogy az udvar javarésze harcban áll a márkinővel. És, mint tudjuk, egy háborúban minden megengedett könnyen lehet, hogy épp a legérzékenyebb pontján éri az embert találat. Bumon püspök ezután keze intésével elbocsátotta Szofit, aki egy szándékosan elnagyolt Pukedli után sietősen távozott. Mikor aznap éjjel Párizsi lakásában álomra hajtotta nyugtalan gondolatokkal terhelt fejét, eltökélte, hogy már másnap beszámol Marinyinak a történtekről csak hogy előbb még kénytelen volt szembenézni azokkal a bizonyos következményekkel, amelyekkel bumon fenyegetőzött. Reggel ugyanis üvegcsörömpölésre, majd egy asszony sikoltozó hangjára ébredt. Mikor egy szál hálóinkben és köntösben kirontott az utcára, Zsülit találta ott egy rakás üvegcserép közepén zokogva. Ahogy a lány elhebegte, egy csapat állarcos haramia pattant le egy lovasz szekér platójáról, hogy kövekkel dobálják meg az üzlet kirakatát. Kis hián Zsülit is eltalálta egy felé repülő maroknyi kő. Szegény lány éppen akkor érkezett nyitni az üzletet, és épp hogy félre tudott ugrani. A haramiák az üzlet valamennyi kirakatát bezúzták, azután visszaugrottak a kocsira, és sebesen elhajtattak. Szofi remegőt érdekkel nézett szét, hogy felmérje a károkat. Sajnos odabent jó néhány üveges vitrint is találatért, és nem egy értékes parfümös és olajüvegcsetört ripityára a padlón. Könybelábad szemmel figyelte, mint árasztja el az utcát, a szívének oly kedves illatok fájdalmas, sűrű, értelmezhetetlen kakofóniája. Nem vitatkozom, Szofi, jelentette ki határozottan Abel de Marigny. egyszerűen nem maradhatsz itt, nem lakhatsz továbbra is egyedül Párizs közepén, kiszolgáltatva ezeknek a fenevadaknak, és én sem lehetek mindig itt, hogy vigyázzak rád. De ennek akkor sincs értelme. Miért akarod, hogy a közvetlen közelébe költözzek azoknak, akik ezt művelték velem? Nem és nem! Hallani sem akarok Versályról! Miután ugyanis Szofi elmesélte a püspökkel és a királyi fenségekkel való találkozását és azt, ami másnap történt, a férfi ragaszkodott hozzá, hogy költözzön be a kastélyba, ahol a közelében lehet. Különben sem leszel ott, hogy vigyázz rám, vetette oda keserően Szofi, hiszen több száz mérföldre utazol így végképp nem értem, hogy jut eszedbe összezárni engem egy azon épületbe Bumonnal meg a fenségekkel. Márinyi ugyanis maga is szomorú hírrel érkezett aznap. Egy küldöttség Bécsbe utazik, hogy ott véglegesítsék a francia-osztrák szövetség részleteit. Azaz a titok, amiért a püspök két nappal korábban még ötezer aranyat fizetett volna, hamarosan nyilvánosságra kerül, csak hogy a király pontosabban a márkinő, nem bízott maradéktalanul a hivatalos követekben. Így megkérték Marinyi tartson ő is velük, hogy füle és szeme legyen Lajosnak. Ami azt jelentette, hogy hónapokon áttávol lesz. De a nővérem igen. Szerezni fog egy saját lakás neked, az övé közelében, így azok, akik az ő biztonságáért felelnek, téged is óvhatnak majd. Különben is az egy királyi palota! A térben közelebb is van hozzád Bumon. Ott sosem merne rád támadni. Még Párizsban? Ez veszélyes város. Itt még csak gyanút sem keltene, ha valami bajod ne. Nem hinném, hogy ilyesmiben törik a fejüket. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, akit megkörnyékeztek, és aki visszautasította őket. Szerintem csak némi bosszúságot akartak okozni. Ennyi az egész. Ez nekem nem elég biztosíték. Nem kockáztatom az életed. Különben sem adhatom fel itt az üzletem. Nem arra kérlek, hogy add fel, hanem hogy a következő pár hónapra hagyd Zsülire és egy erre. Akárhogy is nézzük, Szofi. Boman szerintem csak azért nem támad komolyabban ellened, azért nem borította lángba, teszem azt az egész üzletedet, mert tudja, hogy a védelmem alatt állsz. De ha elhagyom a várost? Kérlek, ha másért nem, hát azért fogadd el a nővérem védelmét, hogy én nyugodtan alhassak és végezhessem a munkám a következő hetekben. Sofi belátva, hogy az elmúlt két évben mi sokat tett érte a férfi, aki idáig semmiféle viszonzást nem várt ezért, engedett a kérésének, de nem jó szívvel. Borús hangulatán még az a szívélyesség sem javított, amivel a márkinő fogadta, aki meghajlásából úgy emelte fel a lányt, hogy előbb homlokon csókolta. Szegény gyermekem! Szorította meg Szofi kezét. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar megtapasztalja, Hogy az irántam való hűségnek komolyára van. De ne aggódjon, igyekszem kárpótolni, Amiért kénytelen volt hátrahagyni kényelmes otthonát És virágzó üzletét. No meg Párizs pesgését, amit be kell vallanom, Gyakran magam is hiányolok. A Márkiné állta a szavát, és kiutalt Szofi számára egy lakosztályt, ami ugyanazon a folyosón helyezkedett el, ahol az övé is. Az apró, kék, virágos sejem tapétával borított kis szalonon és hálószobán kívül még egy kisebb fülkeszerű helyiség is tartozott az apartmanhoz, ahol Szofi szobalánya kapott elhelyezést. No, nem a sajátja. Szegény Zsanett, aki a Bakutcai házban szolgálta, szó szerint elájult a gondolatra, hogy úrnőjét versailles kövesse, így Sophie úgy érezte, nem venné sok használt a palotában, ahol egyébként még magas sem igazodott ki. Így aztán a Márkiné engedte át neki Luassont, az egyik saját szolgálóját, aki jól ismerte már a palota beli életet. Így aztán sok mindenben ideiglenes úrnője segítségére lehetett. Például a higiénés kérdésekben. Mikor ugyanis a napkirály megépítette mesepalotáját, a nemesség úgy írtózott a fürdéstől, mint valami betegségtől. Az akkori orvosok ugyanis szentül hitték, hogy a fürdés veszélyes. Így aztán a napkirály, aki állítólag maga is csak karácsonykor merítkezett meg ülőkádjában, egyetlen fürdőhelyiséget sem építetett a hatalmas és egyébként Tízezer ember elszállásolására alkalmas városnyi palotában. Árnyék székből is mindössze tucat nyitásatott valahol a nyugati szárny mögött. Szerencsére a fürdést illető elavult nézet lassan a múlt élet, és bár folyamatosan próbálták javítani a higién és körülményeket, azoknak csak nehezen akart látszata lenni. Szerencsére Szofi új szobalánya tudta jól, melyik inast kell megvesztegetni, ha úrnője azt akarja, hogy a szobájába állított lyukas széket naponta ürítsék és melyiket, és legalább két naponta forró vizet hozzanak ülőkádjába, ami, meg kell hagyni, így is langyosra hűlt, mire a mérföldnyi folyosókon eljutott a lakosztályába. De Szofi így sem tudta megszokni a palotában uralkodó bűzt. Ez volt a király hagyatékának átka. Verszájt, mint valami kirakatot, valóban boldog-boldogtalannak jogában állt megtekinteni, aki nemesnek tűnt. Mint a lány megtudta, a palota portása volt az, aki pár ért kardot akasztott a kíváncsiskodók derekára. Ezek az úgymond látogatók aztán belevizeltek és beleüritettek a virágágyásokba, az üres kandallókba, de még az elhagyatottabb folyosókra is, miután megtekintették a felséges pár ebédjét vagy vacsoráját, az úgynevezett table royalt. A napkirály ugyanis még naponta megkövetelte feleségétől, gyermekeitől és unokáitól, hogy az ebédet és a vacsorát a nagy nyilvánosság előtt fogyasszák el, és hogy életüket is lényegében privát szféra nélkül éljék le. Utódja a visszahúzódó természetű tizenötödik Lajos érthető módon, szenvedette tradícióktól, ezért is különítette el Versáion belül az úgynevezett kis apartmant önmaga és környezete számára, ahová csak néhány kiváltságos járhatott be. Elnevezése dacára ez sem egy szerény lakást jelölt. Több, mint hetven lakás és szoba tartozott a kis apartmanhoz, ahol természetesen a márkinő környezete, és így átmenetileg Szofi is helyet kapott. Az élet a kastély ezen részén kevésbé volt zajos és bűzös, így Szofi leginkább szalonnyába visszavonultan töltötte napjait, legalábbis amikor a márkinő nem tartott igényt a szolgálataira vagy a társaságára, kedvenc olajai és illatai között, amiket természetesen nem hagyott Párizsban. De nem töltötte tétlenül az időt. Hozzálátott, hogy egy méretes, bőrkötéses könyvben újra feljegyezze nagyanyja és anyja régi receptjeit, kiegészítve azzal a tudással, amit az olajokról Cambelli házában, vagy épp kine doktortól szerzett. A lehetőség, hogy újra felidézze a régi recepteket, és ezáltal valódi értelmet nyerjen ideiglenes számüzetése, felrázta a lányt. A jó ismerősökként üdvözölt receptek és hozzávalók szorgalmas körmülése ráadásul a belbárbi napok otthonosságát és biztonságérzetét hozták el számára. Olykor eszébe jutott, hogy Zambelli ezt is megjövendölte. Legalábbis annak idején mondott olyat belbárbon, hogy egy nap biztosan kiegészíti a maga tudásával női felmenői művét. Ezen kívül olykor más munkája is akadt. Egy ízben a márkinő megkérte, hogy tervezzen a királyné, Leszcsinszka Mária számára is egy illatot. Szegény királyné, aki örök mellőzöttségben élt az udvarban, állítólag nagyon nagy örömmel fogadta az áhítat névre keresztelt parfümöt. Mély és komoly, tömjént, benzoint és mérhát bőségesen tartalmazó, Kifejezetten elmélyült imádsághoz készült illat volt, hasonló a Hestiáról elnevezett parfümjéhez. De a királyné illatának nem merte volna görög istenség nevét adni, hiszen Leszcsinszka Mária mélyen vallásos asszony volt, aki az összes bőti napot és szent ünnepének napját megtartotta. Bár beszélték, hogy ennek oka az volt, hogy egykoron csak így tudta néha napján távol tartani ágyától a nagy királyt. Nem meglepő, hogy miután tíz gyermeket szült a koronának, ő maga is boldogan adta át a hitvesi kötelesség egy részét az egymást váltó szeretőknek, akik egyébként igen lekezelően bántak szegény asszonnyal. Naki nem volt sem különösebben szép, sem okos vagy szórakoztató. Egy kivétel akadt. Pompadúr már kinő. Ő minden alkalmat megragadott, hogy a királynénak kijáró tiszteletet leróhassa Leszcsénzka Mária előtt. Mikor Szofi ennek okát firtatta, azt felelte, hogy miért vagyok ilyen szívélyes őfenségéhez. Egyrészt, hogy boldoggá tegyen vele a királyt. Őfelsége gyűlöli a konfliktusokat, elviselni sem bírja őket. Ahogyan annak idején a királyné könnyeit sem állhatta ki egyre sírt a kegyencek tiszteletlen viselkedése miatt, másrészt pedig sajnálatból. Nem való az, hogy az ország első asszonyát úgy kezeljék, mint valami koloncot, csak azért, mert nem ügyes táncos, és az unalmas káványólon kívül nem ismeri egyetlen szerencsejáték szabályait sem. Ezek után nem csoda, hogy Mária királyné is igen szívélyesen viselkedett a kegyenc nővel. Az áhítatot például egy nagy csokor üvegházi írisszel, a márkinő egyik kedvenc virágával hálálta meg. A virág éppen jókor jött, pompadúr hangulata ugyanis akkoriban igen nyomot volt, és Sophie, mikor egy reggeli imája után köszöntötte az asszonyt, sírás nyomait is látta a szemében. Érdeklődésére a márkinő fáradtságra hivatkozott, és Sophie nem faggatta tovább. Az viszont feltűnt számára, hogy Madame Branka kifejezetten nyugtató, lazító fürdőhöz való olajokat és olyan főzeteket kért tőle, melyek a zilált idegekre vannak jó hatással, például szantálfa vagy muskotályzsája kivonatot. A lány egy észben meg is kérdezte a márkinőt, hogy segítségére lehet-e valamiben, ám egy szomorú mosolyon és egy meleg készorításon kívül, nem kapott más választ. Tovább pedig nem mert faggatózni. Örökké azonban nem rostokolhatott kislakásában, így második számú hadiszállását a kertben ütötte fel. Szerencsére az enyhe tél lehetővé tette a hosszú sétákat a grandiózus parkban, ahol bőven akadtak elvonulásra alkalmas csöndes helyek. Sofi egyik kedvence egy eldugott kis lugas lett, nem messze attól a labirintustól, ahol első ízben találkozott a márkinővel és a királlyal. Egy különösen ragyogó december napon még egy könyvet is magához vett, abban reménykedve, hogy néhány órát elolvasgathat a kertben meleg, nyusztprémmel bélelt kabátjában üldögélve, élvezve a nap szelítvényét. Csak hogy terveit keresztezték. Amikor odaért kedvenc helyéhez, látta, hogy a lugas csupaszon árválkodó, fehérre festett rácsai alatt kisebb társaság verődött össze a padon. A csapat főleg ifjú hölgyekből állt, akik egy fiatalembert fogtak közre. Az rajzdáblával a kezében lelkesen magyarázott hallgatóságának. Úgy tűnt az elegáns fiatalember éppen a hölgyek portréit szándékozta megrajzolni, akik egymással vetekedtek az elsőbségért. Szofi elmosolyodott a kedves jelenetet látva, és már éppen vissza akart volna fordulni, ám amikor pillantása a fiatalember arcára esett, a lába is földbe gyökerezett. A következő pillanatban pedig minden porcikáját elöntötte a düh. Legszívesebben tíz köröm már rontott volna a férfinak, akit annak ellenére ismert fel, hogy legutóbbi találkozásukkor még nem viselt körszakállat. Dühötten indult meg a kistársaság felé, ám egyszer csak megtorpant, hiszen rájött, hogy mekkora ostobaságot készül elkövetni. Gyorsan sarkon fordult hát, de elkésett. A férfi észrevette őt. Alig tett meg néhány lépést, annak ismerős hangja felcsendült a háta mögött. Madame, Madame, kérem, várjon! A sétány kavicsai megcsikordultak a férfi léptei alatt, ahogy Sofi után indult, mire a lány is megszaporázta a lépteit. Aztán egyszer csak futásnak erett. – Madame, kérem, álljon meg! Nem akarom bántani! De Sofi csak futott, ahogy csak könnyű szaténcipője engedte. Végül beíramodott a közeli labirintusba, de hallotta, ahogy a férfi oda is követi. Csak hogy úgy tűnt, annak Keszekusza útjait az jobban ismeri a lánynál. Egy perccel később, egy sarkon bekanyarodva, Sophie egyenesen a festő, Jean Honoré fragonár karjaiba futott.